ولا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قبل يكوان ذا درسا جزءي katika darasa nilisema kuna tambii muhimu ambayo ilikuwa inawahusu ana darasa ni ni kusistiza au kutilia mkazo wa lile lengo ambalo tulilikusudia wakati tumeweka utaratibu wa kusimama hapa mbele kwa wanadarsa kufikisha kalima fupi katika yale tunayojifunza nafanya tukukazia Alhamdulillahi hapa kuna someshwa kunasomeshwa kuna someshwa tauhidi kuna wa sira ndani ya maeneo hayo kuna hadithi kwa hiyo mtu anapokuwa amejiandaa kusimama uh, azingatie kwamba iwe ni muhtasari sana kadiri iwezekanavyo na hasa ukizingatia sasa hivi muda wetu umesogea bainal maghribi wal ni muda mfupi sana kwa hiyo kama mtu atasimama kalima yake ikawa ni ndefu anakuwa amechukua muda wetu wa darsa lakini pili kwamba sijikalifishe mtu kuzungumza nje ya kile ambacho amekisoma na amekielewa kwa hiyo tuzingatie ujumbe unaofikishwa lakini tuzingatie uwe ni mfupi kwa sababu ya muda wetu ambao e, ni mfupi sana vile vile ilikuwa ni hiyo tambee leo insha Allahu taala na kusudia tumalizie mlango huu babu majaa anal bid'ata ashadd min al kabair tulizisoma aya chini ya anwani hii kwamba bida ani mbaya zaidi kuliko kabairu dhunub tukasoma aya ya 48 katika surati nnisa lakini pia tukasoma aya ya nne katika surati al-an'am na kisha tukasoma aya ya 25 katika surati an-nahli na tuliishia katika aya hiyo na leo Allahu taala tunaanza hapo wa qawlihi ta'ala amilu awzarahum kamilatan yawm al -qiyama. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون اي هي اميهله زي عبد الله ابن عباس هو من صحابه وامتعه صلى الله عليه وسلم من مmoja aliulizwa kuhusiana na aya hii akasema Hiya kaqawlihi qa ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalahum kwamba aya hii ya 25 katika surati an inatafsiriwa na aya ya 13 katika surati al-Ankabut lihmilu ili wapate kubeba mizigo yao kaamilatan ikiwa ni kamili yaumul qiyama siku ya kiyama wa min awzar alladhina bighairi ilmi. na vile vile wabebe mizigo ya wale waliowapoteza kama mnakumbuka yale mambo matano tuliyoyataja yanayoonyesha kwamba bid'ah ni mbaya zaidi kuliko kabair kuliko yale madhambi makubwa Tulisema kwamba ba'ir zinaishia kwa mfanyaji mwenyewe. Yaani dhambi akifanya ya mtu inaishia kwake. Lakini bidاعة haishii kwake aliyefanya inakwenda, inawagusa na watu wengine kwa sababu wako uliona jambo hilo ni zuri na wao wanalibeba. Kwa hiyo unabeba mizigo ya kuzusha katika dini na mizigo ya wale watakaofuata uzushi wako vile vile siku ya kiyama. Kwa hiyo yatakiwa kwa Muislamu mwenye kuionea huruma nafsi yake achukue tahadhari ya mtoshe aliyomtosha Mtume sallallahu alaihi lakini ya mtoshe yaliyowatosha masahaba hakuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ila imekamilika Haihitaji nyongeza. Lakini ukitaka uwe katika njia iliyonyooka na dini ya sawa, dini hii inakwenda kwa dalili. Ibada zimefungamanishwa na dalili. Tunarejea katika kitabu baada ya hizo shawahidi kutoka katika Qur'an, sasa tuangalie katika Sunna. Qala rahimahullah wa fi sahih انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخوارج او صلى الله قال في الخوارج نا امدثبتي ketika sahih tulisema iktijwa as sahih madha na'ni bihi sahihul bukhari na امدثبتي ketika sahih al bukhari annahu sallallahu alayhi wa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Kala في الخوارج alisema kuhusiana na makhawariji hadithi hii kabla hatujaisoma kabla hatujaisoma ni kwamba hadithi hii inatofautisha fa'ilul kabira wa fa'ilul bid'ah Hadithi hii inamtofautisha mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa na mwenye kufanya bidاعة. Mahawarij nilikuelezee ni Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyotaja wasifu wao. Dhahiri yao ni watu wa ibada. Na ni ibada za kweli kweli za kujipinda. Paka Mtume anasema yaqhiru ahadakum. Swalatahu swalaatuhi maa salatihim mmoja wenu ataidharau swala yake akitazama wale jamaa wanavoswali kwa khushu' ya hali ya juu sana Wasuyamahu maa ma'siyamihm ukitazama wanavyofunga ni watu wanalazimiana nafunga we utajidharau kwa sababu wakati mwingine sunna zinakupita wakati mwingine hauko makini katika lakini wao wako makini katika ibada swala haziwapiti za faradhi na za sunna kadhalika soma baada ya kutaja wasifu huo angalia mwisho mtuma akasema yamruquna min ad kama yamruqu as-sahmu min lakini watu hawa pamoja na ibada zao hizi wanachomoka na kutoka katika dini kwa spidi ya mshale unavyotoka katika upinde Hapa ndipo mtu anatakiwa achukue tahadhari Yakrauna al-Qur'an wanaisoma sana Qur'ani lakini hii Qur'ani wanayoisoma haina athari la yujawizu hanajirahum. haivuki katika shingo zao kwa maana hawana mazingatio kwa hiyo qadhia si kumuona mtu ni mnyenyekevu kiasi gani anashinda msikitini anasoma sana Qur'ani anakaa anafanya azkari sana na nini anafunga sana hicho sio kigezo Aqida yake ni ipi hiki ndio kigezo cha msingi Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم alipowazungumzia wa mabwana hapa nataka ni kuonyesheni tofauti ya hatari ya bid'ah na hatari ya kabira min kaba'ir az mtume alipowataja akataja wasifu wao huo kisha akasema kama nitawadiriki katika zama zangu laqtulannahum Katla 'adin nitawaua Waislamu wanaswali swali wanafunga sana qur'an na kwa sababu akida yao au bidaa yao ni bidaa mukaffira inawakufurisha Hiyo sura hiyo iweke kando chukua sura ya pili Mtume sallallahu alaihi Salam anatuzungumzia kuhusu watawala kwamba zitakuja zama tutakuwa na watawala ambao ni waovu wanajia wanafanya maasi waziwazi wazi, wanajipendelea akataja mambo mengi sana aliposema sifa zao hizo anawaambia maswahaba ambao wamezoea uadilifu wamezoea kitabu cha Allah ndio kina hukumu wakambea Rasulullah kwa nini sasa tusiwaue afalanu nabidhuhum bisayf tumba akasema la maqamu fikumus sala hapana msifanye hivyo madamu wanasimamisha swala. Madam hawajuz, hawajazuia kuswali. Sasa hebu tukompee sasa baina ya mambo mawili. Hawa ni watawala waovu sawa sawa. Madhalim wanajipendelea wanaonyanyasa raia wao. Mtu mkasema madam wanaswali, waacheni. wanao yafanya ni maasi ni madhambi makubwa makubwa wanakunywa pombe wanazini wanafanya Kabairi dhunubi mtume akasema la makamu fiku muswala. au ma lakini hawa wanaswali, wanafunga unasoma sana Qur'an dhahiri yao ni watu wanajikurubisha na Allah mtume anasema kama nitawadiriki laqtulannahum qatl adl sasa haya mambo ukiyapima unaona kama vile hao awla, hawa wengine ndiyo mimbabi au la hawafai lakini kipimo cha sheria hakiko hivyo sasa hadithi hii qala fil khawarij mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu khawariji aina ma laqitumuhum faqtuluhu Hadithi ipo katika Bukhari ni hadithi namba 3001. Lakini ipo katika Sahih Muslim ni hadithi namba 1066. Na na hadithi sahihi. Aina ma laqitumum popote mtakapokutana nao faktuluhum. Tu ma naambia maswahaba. Wa kisha akasema la in mimi kama nitakutana nao laqtulannahum katla aadin Wafihi fihi anahu sallallahu alayhi wasallam na imekuja katika sahihi al-bukhari kwamba mtume wa sallama naha, amekataza anqati umara'il jawri mas wallau kuaua viongozi ambao ni madhalim وتوالى باو ني مظالم ما, ما سللوا مدة وقوا وناسيممش الصلاة 5 لكن الحكم هيو حقيي وكا مع الخوارج وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنه حسنه فله اجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها min ghairi an yanqus min awzarihim shay'un rawahu muslim hadithi hii ina sababu wanachuo nasema sababu urudi hadithi sababu ya kuja maneno haya mtume hakuyasema hivi hivi sababu imetajwa ime kwamba walikuja madina watu kutoka huko mashambani walikotoka Watu hawa ni fukara ni maskini kweli kweli bin nimar wamevaa mavazi yaliyoraruka raruka Mtume akawatizama ikawa inaonekana huzuni kwenye uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hali zao Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha akaitisha sadaqa akasimama kuwachangishia uo taratibu wengine wanasema ni bidاعة kuchangisha msikitini kuchangisha watu bida jamani hili lina asili eh? sio bidaa. hadithi hii ya Jarir ibn Abdillah Albajali hawa watu wamekuja Madina kwa Mtume swallaam salam tuma kazi angalia hali zao unajua mtu dhaifu utamuona tu au sio Mavazi yake tu yanakupa tafsiri kwamba huyu kwa kweli manake kama watu wamekuja kwenye mnasaba fulani watu wote wamependeza yeye amekuja vile alivova ndio, ndio kamaliza au na istoshe wanajua tunakwenda kwa kiongozi wa Waislamu ina maana wamejitahidi kutoka smart vile walivyo ndio wako smart sawa mtume akawatazama roho ikamuumma akasikitika akasema hapana hawa wanahitaji kusaidiwa akaitisha swadaka. riwaya zinasema alisema sana mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyototokea hapo unaweza ukasimama ukasema watu wanakutizama tu hakuna anayetikisika unasoma aya unaimaliza unatafuta na nyingine unamaliza unatafuta na hadithi watu wanakutizama tu hawaelewi unasema nini uwe mkali sasa aanze kuingiza motoni ndo sasa mtu anashtuka zinaanza kuhesabiwa kwa kiti mkono hivi anajua hii ni buku hii hii ni buku mbili sasa hii buku mbili hapana anatoa buku anatupa pale. sasa mtume sala sala mpaka ikaonekana uso wake mtume sala Kama na hii hali akasimama mtu mmoja akaanzisha kutoa Alipoanzisha kutoa wakafuatia watu wengine wakaanza kuleta wakaleta wakaleta wakaleta mpaka Mtume akafurahi. Alipofurahi Mtume wa salaama ndio akamtoka maneno haya. Mansana fil islami sunnatan hasanatan. Na hadithi hii baadhi ya watu wanaifasiri vibaya. Sio mwenye kuanzisha katika Uislamu hapana Kwani sadaka, alianzisha yule bwana haikuwepo ibada ya kutoa sadaka. Ipo Sawa sawa huyu uh, bwana alifanya jambo ambalo kama vile likaamsha ari na Mori kwa maswahaba wengine waliokuwa wamekaa Sawa sawa kwa hiyo moja ya tafsiri ambazo ni akrabu ila thawabi wallahu alam. man sanna fil islami kwa maana mwenye kuhuisha katika uislamu sunnatan hasana sunna iliyokuwa nzuri kuwa mzuri kauhuisha. pengine ni jambo limesahaulika kwa mfano kijamii yako mambo ya kusaidiana nikupeni mfano swala la kuwasaidia watu madhaifu wanyonge wasiojiweza ni jambo baya halina asili katika dini swala la kutoa chakula kuwalisha watu ambao wakati mwingine ndugu zangu wewe alhamdulillah kama unajaliwa nakula milo mitatu sema alhamdulillah tuna watu hata huo mlo mmoja ni wa kubahatisha au hawapo wapo lakini wapo ndani ya jamii ya watu ambao hawana habari nao unasimama naye tu mtu mnaswali hali yake huijui wewe umepiga biriani yako na beua tu hivi yeye tangu asubuhi hajaona hata kiazi tunao watu wa namna hiyo siku moja niliwaambia kujuana hali zetu ni muhimu lakini huwezi kumjua mtu hali yake kwa kumtizama tu. Tulipoacha ile sunna ya kutembeleana majumbani. Kujua shekh shahidi anaishi wapi? Kwake ni wapi? Hivi wewe mwana mwenzangu kwake huwa ni wapi? Ukapanga tu kumtembelea, hauna shida yoyote zaidi tu ya kwamba unakwenda kumtembelea kwa ajili ya Allah. Unaweza ukafika kwa mtu ukasema subhanallah. Hivi kumbe haya ndiyo maisha yoy bwana namuonaga tu kanzu safi menyoshwa inameremeta. meremeta. Unaweza ukamhukumu mtu kwa pia kumbe ana hali ngumu sana. Allah jalla waala amewataja watu hawa kuna watu ambao hawajui kuomba. Sawa yahsabuhumul jahilu aghniya amina attafufi Taarifuhum bisimahum, لا yasaluna الناس ilhafa. هو kuomba. Lakini لكن انا mbaya kwa ile kweli ila anajistiri kwa stara ya Allah subhanahu wa taala sasa utamjuaje huyu tuhuishe taratibu za kutembeleana sio kwa maana ya kutunguzana a, -a tembele mtu kwa ajili tu ya kujua anaishi wapi kuhuisha ule udugu na mapenzi ya Kiislamu. Sasa ibada kama hizi ambazo zimesahaulika akaihuisha mtu ibada hiyo. Niliwauliza siku hiyo nyote mnashuhudia wazee wetu wale ambao wengi wao ondoka. Allahu yarhamhum. Ilikuwa mtu anaweza akafunga safari akatoka hapa akaenda Magu, anaenda kumtembelea mzee mwenzie. Basi hapo shida naye chochote ni rafiki yake tu anakuenda anakaa siku tatu siku nne wiki kisha anaga anarudi hakwenda kwa hitaji lolote sisi tulipofikia mtu akikutembelea unakaa standby kusubiri anataka kusema nini hata akikuaga kuondoka unaweza kumuliza kwani ulikuwa na shida gani aah nikuja tu kukutembelea sina shida mm. hapana huyo atakuwa na jambo kwa nini hili limekufa? Turudi katika hadithi. Kwa hiyo mansana fil islami mwenye kuhuisha katika uislamu ahya sunnatan umitat Ndiyo maana ya sanna. Ameihuisha sunna ambayo imekufa, imesahaulika. Kaihuisha kwa kuitekeleza kama ilivyotokea katika kisa hiki. Sawa kisa hiki watu wanawaona tu watu wao wana hali zao hivi wamevaa marapurapu na nini lakini hakuna mtu anabari naye Mtume akaitisha sadaka huyu bwana akasimama akiwa ni wa kwanza kitendo hicho kikamfurahisha mtume ndio akasema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema falahu ajruha atapata ujira wa sunna hiyo aliyoihuisha wa ajr man amila biha na atapata ujira wa kila atakayefuata sunna hiyo mimbaadihi baada yake min ghairi min an yanqusu min ujurihim shay'an Pasina wale waliofanya baada yake kupungukiwa na chochote katika malipo yao sawa kisha akasema waman sannu fil sunnatan sayi'atan naatakae huisha katika uislamu mwenendo mbaya Kuna baadhi ya watu wana ujasiri wa kutangaza maovu yao Yaani mtu anafanya madhambi Alafu anaona kama ni jasiri hivi anakaa na watu anaanza kuambia. Sasa wakati unawaambia kuna uwezekano katika ile group unazungumza nao kuna mtu alifanya muhawala akafaili sehemu fulani. Sasa wewe unampa mbinu za kuvuka pale alipoishia. Akiwe ni hivi ili niweze kufanikisha. Anapita kwenye maelekezo tuko pamoja Waman man sannna fil islami sunnatan kana alayhi wizruha atabeba mzigo wa dhambi ile sunnata sayi'a wa man amila biha na madhambi ya kila atakayefanya dhambi hiyo au kosa hilo min ghairi an min awzarihim shay'un pasina wale waliofanya kupungukiwa na chochote hapa unaiona ni hatari kiasi gani ya kuwasisi maovu siku moja nilikuelezeni tunapokufa ndugu zangu tunagawanyika makundi matatu kundi la kwanza kuna watu wanakufa kundi la kwanza kuna watu wanakufa na amali zao zinakoma matendo yao yanakoma yani faili lake limefungwa amemaliza huyo ili ni kundi na kuna kundi ambalo anakufa hasanati zake zinaendelea ni kazi faili bado lina linasoma hasanati zake zinaendelea na kuna kundi waliaadhu billah anakufa maovu yake yanaendelea yeye ya ameshaondoka duniani lakini maovu yake yanaendelea kusoma hatari sana allah tulinde na tukinge na hali kama hiyo wale ambao wanakufa hasanati zao zinaendelea ni mtu ameasisi mazuri watu wamepokea yale mazuri wakaendelea kuyafanya na kuyahamasisha kwa hiyo kila atakayerithi mazuri yale akaunti yake naendelea kufanyaje? naendelea kusoma mazuri. Tujitahidini katika upande huu. Na kundi la pili ni wale ambao amekufa maovu yake. Bahati mbaya sana leo kuna hii mitandao ya kijamii. Unaweza ukatengeneza klipu ndogo tu ya fitna. Ukaiweka mtandaoni, watu wakaidaka wakaendelea kupokezana na kila anayepokea hujui, anasema nini anakomenti nini anasema nini na mwingine anaongeza kwake inaendelea kuishi weo una miaka ishirini umekufa na akaunti zako za maovu ambazo umeziacha duniani zinaendelea kusoma wala athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim watabeba mizigo yao na mizigo juu ya mizigo yao hiyo mingine liyahmilu awzarahum wamin awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala saa ma yazirun kwa hiyo ukiasisi mema unalipwa juu ya mema yale na kila atakayeyafuate yale mema uliyoyasisi wewe na kuyahuisha naye vile vile unaendelea kuvuna leo hii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana malipo ya umma mzima kheri yoyote unayojua wewe na ukaifanya inarudi katika mizani ya nani ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adallu ala alkhairi kafa'ilihi khairi yuko sawa sawa na yule aliyefanya kheri ile kwa hiyo ndugu zangu tuweni ni mabalozi wa kheri. sio mabalozi wa shari na tutanabahi kwamba matendo yetu yanaishi baada yetu kwa hiyo kila mmoja yatakikana aionee huruma nafsi yake uwe makini ni kitu gani unakiacha duniani ukiondoka <clears throat> katika athari mbaya za kuwasisi. Maovu, mlango wetu msisahau tunazungumzia kwamba bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabair mtu ambaye ameasisi bid'a na kilingania bid'a pamoja na yale madhara tuliyotaja matano uh, kabair Madhambi makubwa anabakia nayo yeye mtu madamu hakuyatangaza. Na niliwahi kukutana bahisheni, nirudie kusema kwa umuhimu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kwamba amesema kullu ummati muafa illa almujahirin. Umma wangu wote Mtume sallallahu alaihi anasema wanazo sababu au wanayo fursa ya kusamehewa madhambi yao illa isipokuwa almujahirin wale watu wenye tabia ya kutangaza maovu yao vipi kutangaza wa inna minal mujahara na hakika katika namna ya kutangaza maovu ni kule wewe umefanya madhambi Allah akakustiri hakukufedheesha wewe ukaja kutoa stara ya Allah subhana wa ta'ala ya fulan amel tukadha wa kadha au makadha fi makani kadha Unaanza kujifedhehesha hali ya kuwa Allah alikusitiri. Allah alikuwa na uwezo wa kukufedhesha lakini alikustiri Hebu jistiri kwa stara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanatoa mfano wanamtaja mtu mmoja anaitwa Jaham bin Sufwan. Huyu bwana aliasisi bid'a. Bid'atu al-Jahmiyah kwake. Kuna pote katika mapote ya Kiislamu wanaitwa aljahamiya, Jahamiya nisbatan ila Al -Jaham ibn Sufwan. Katika bidaa zao ambazo bida hizi ni za kiakida na zinamkufurisha mtu. Moja yunkiruna ay yakuna Allah Ta'ala mutakalliman wanakataa kwamba Allah hazungumzi hana sifa ya kuzungumza Ameasisi fikira hii huyu bwana nani Jahmu ibn Sufwan akida hii wakaipokea watu wengi kutoka kwake katika walioipokea alikuwepo bwana mmoja anaitwa Jaad ibn Dirham moja ni kwamba inna Allah la yatakallam لكن نصوص القرآن متضافرا كثير ولما جاء موسى لقتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فين استقر مكانه فسوف تراني نادله ذيكو كثير نبي موسى التسمشوا الله ili kulinda aqida yao wanabadilisha irabu ili ionekane msemaji alikuwa Musa Allah hakusema sawa hii ni moja kwa hiyo mtu yote mwenye kukataa kwamba Allah anazungumza amebeba aqida ya jahamia lakini wana ay kalam Allah wanakataa qur'ani sio maneno ya Allah unasema Qur'ani ni kiumbe sio maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akida namba tatu, wanakataa ay yakun Allah yuhibbu man yasha'u min khalqihi kwamba Allah hana sifa ya kupenda. Huyu bwana alipo bidaa hii katika moja ya watawala wema waliopita alikuwa bwana mmoja ni Amirul Iraq انايتو خالد ابن عبد الله القصري هو بانه كمذبح الاضحى ketika khutbah Aidul Adha ame khutub walafu mwisho akawahamisisha watu kuchinja akasema ayuhan nasu dhahu taqabbal Allah dhahyakum wa anni mudhhim bil ja'd ibn dirhama ndugu zangu leo ni siku ya kuchinja chinjeni mimi kichinjwa changu leo atakuwa ni huyu bwana Jadi Ibn Dirham akamzabih ya العيد katika kuua bid'a hii mbaya almukaffira kwa hiyo wanasema lau huyu bwana angelikuwa amefanya kabira min kaba'iri dhunubi dhambi kubwa katika madhambi makubwa kwa kifo chake ilikuwa hii habari imeisha si ndio lakini bidاعة hii aliyoyanzisha inaishi mpaka leo ila kiyami saa. liyahmilu auzarahum. wa min awzar alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'ama yazirun tusikiliza hadha na alafu tutamalizia kipande kilichosalia wala mitluhu min hadithi Abi Hurairah wa lafdhuhu ila huda thumma qala man ila dalala Hadithi hii <coughs> pia imekuja katika mapokezi ya sahaba Abu Hurairah Allah muradhi tamko la mapokezi katika hadithi ya Abu Hurairah limetofautiana na tamko la hadithi hii katika mapokezi ya Jarir ibn Abdillah sawa hadithi ya Jarir ibn Abdullah ndiyo hii tumesoma imekuja man sana fil islam sunnatan hasanatan lakini hadithi au lafzi liokuja katika hadithi mapokezi ya Abu Huraira mandaa ila huda kana lahu min al ajri mithla ujuri man tabi'ahu mpaka mwisho wa hadithi na kipande cha pili wa mandaa ila dalala sio man sunnatan hasana huku man sunnatan sayiatan. mielewa kwa hiyo lafzi zote mbili ni sahihi na ni hadithi sahihi katika na muslim kwa hiyo mandaa ila huda mwenye kuita mwenye kulingania mwenye kuta, Watu wakaufuata atapata malipo ya kuutangaza na malipo ya wale watakaofuata uongofuli ule na wao bila kupungukiwa mpaka siku ya kiama. Kadhalika mwenye kulingania na kutangaza uovu. Kwa hiyo huku imekuja mandaa na huku imekuja mansana na maana ni hiyo hiyo moja. Pameeleweka vizuri? Tayib qضiya moja ya mwisho ili tupate fursa ya maswali kama yapo. Tumesoma mwanzo wa ee, nafwan, katika aya hii ya 25 katika surati An-Nahl. Liyahmilu awzarahum. Wa min awzar alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Sindio? Ili wabebe mizigo yao na mizigo ya wale waliowapoteza aya hii inathibitisha nini Aya hii inaonyesha kwamba kumbe mtu anaweza kubeba mizigo ya madhambi ya mtu mwingine si Aya katika sura at ya 18, Allah anakataa hilo wala taziru waziratun wizra uhra. hatobeba mtu kubeba mizigo ya mtu mwingine swali sasa je Qurani inapingana naomba mlielewe vizuri swali ili tukienda kwenye majawabu tuwe tumemaliza sawa akilingania mtu maovu na watu wakayafuata atabeba dhambi za yeye kufanya na dhambi za wote watakao fata maovu yale bila wao kupungukiwa wana dhambi ye atachukua zake na za wale waliofanya lakini huku wala taziru wazira uhra hatobeba mbebaji mizigo ya mtu mwingine sasa katika maneno wameyataja la ilmi wakasema katika aya hii ya katika surati Fatiru maana yake inakuwa mamfa'ala maasiatan mwenye kufanya maasi falatuhammalu maasiatuhu ghayruhu maasi yake hatobebeshwa mtu mwingine atayabeba mwenyewe kwa maana hii wala tazuru wazira wazira okhra hatobeba mtu mizigo ya mtu mwingine maana ni kwamba hatusamehewa yeye akawa salama alafu akabeba mtu mwingine ndiyo maana ya haya Siju kama imeeleweka vizuri maanae kumbebea mtu ni kwamba yeye amekuwa salama wewe sasa umekuwa ndio mwenye kadhia lakini hii wabebe mizigo yao na mizigo ya wale waliopoteza Hadithi imepambanua min ghairi an yunqa min athamihim shaiun. Wewe kule kualingania wakafanya madhambi utabeba dhambi za kulingania na wao madhambi watakaoyapata na wewe unashea, lakini na wao wanabaki na mizigo yao hivyo hivyo kwa hiyo mlinganiaje anapata mara ngapi mara mbili Imeeleweka vizuri eh? Kwa hiyo aya hazigongani Qurani haigongani maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayawezi kupishana na hata hadithi sahihi za Mtume sa salama hazigongani Tumeelewana Hizi dakika chache zilizobaki kama manake e, hapa ndiyo mwisho wa darsa yetu. Allah akituwafikisha jalsa nyingine tutakuja kuanza mlango mpya babu majaa anallaha ihtajaza taubata an sahib albid'ah tutaanza mlango unaoeleza dalili zilizokuja katika wahyi katika Qur'ani na katika sunna kwamba Allah jalla wa ala anga ameizuia chansi ya mtu wa bid'ah kufanya toba na hii yote inaonyesha uhatari wa mtu kushikamana na bidaa kuzusha katika dini moja ya hatari yake ni kwamba mara nyingi sana huyu mtu hawafikishwi kufanya toba